Homeopatie. Inteligența nu poate fi desființată decât prin inteligență. Cuvântul prin cuvânt, minciuna prin minciună, ironia prin ironie, răul sub toate formele fiindu-și singurul dușman Dios.